La Biblioteca Can Baratau s'apropa tian al Tiant el dia. I és moment ara de continuar parlant de recursos que ens arriben des de la Biblioteca Can Baratau i de saludar Marta Kerr. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Que avui ens posem pacífics. Sí, ens posem pacífics i aprofitem l'excusa del, del Dia Internacional de la Pau, doncs per això, per portar llibres... Tranquils. Molt bé. El passat diumenge doncs, es va celebrar aquest Dia Internacional de la Pau. De fet, eh, doncs, eh, si ens heu estat seguint, ja sabeu que a l'escola, doncs, per exemple, han fet actes al voltant. Doncs, em sembla que tota la setmana passada van estar doncs, allò a les classes debatent una mica, escrivint també doncs, missatges de pau, i després van posar van fer públic dilluns eh, davant dels pares. Sí, de fet, és una data que se celebra molt a les escoles, bàsicament, de fet pel carrer és probable que no haguem vist res, però sí que les escoles ho viuen molt, doncs per això, perquè des de ben petits els nens els treballes amb la pau i els ensenyes el el què és viure en pau, no? Que és allò de, que es diu la cultura de la pau. Exacte, vols dir que n'hi hauria d'aveu un altre, no? Cultura de la pau. Sí, hauria, hauria de ser, però no és així i tots ho sabem. Per desgràcia és l'única, jo crec que és l'única via, però Uh, jo no governo el món. <laughs> no, mira, el que m'agradaria comentar és això, que el dia 30 de gener mm -hmm. se celebra s'ha celebrat el Dia Mundial de la No Violència en honor a, a la mort del Mahatma Gandhi, no? que va ser una persona que va fer molt per la pau. D Allò I... de la lluita no, violent, no violenta. Exacte, no? No? És, és la imatge. No? Mm. Quan penses en la Pau, el primer que penses és en ell, amb les seves ulleres, calmat, relaxat, tranquil. I el molt que va fer, sense ni una sola arma, que no fos la paraula. Clar. que Això és, és molt molt, molt important, no? I... I molt de mèrit, no?, en el món en què vivim, que, que sembla mentida, allò que sembla que no ens ho creiem, que es pugui lluitar, doncs, o que es pugui, allò de la guerra, no?, que es pugui combatre en països, no?, estem parlant a casa, sí, no? Sí, tots tenim tendència a pensar que la lluita es guanya amb, amb la força i mm -hmm. no amb, amb la ment, no?, i, i persones com, com en Gandhi ens demostren que el poder de la ment a vegades és molt més fort que, que una, una arma violenta, no?, mm -hmm. Tampoc no em vull posar mística, no? Però sí que és unes coses que penso que val la pena reflexionar-ho i que a vegades qualsevol persona ens trobem en situacions on ens pot més l'ímpetu, no? La, sí. la violència aquesta, però val la pena frenar, dir, ep, aviam, Què hi guanyo si li faig mal a l'altre? En canvi, si reflexiono i faig arribar a l'altre a una conclusió, doncs potser en treurem alguna cosa de profit, no? I aquests dies internacionals d'on serveixen per això, no? Perquè, com, com deies tu, aturar-nos i pensar una miqueta en aquestes coses. Sí, i una, una de les eines que podem fer servir per conèixer tota aquesta gent són les biografies, uh -huh. no? Són biografies d'aquesta gent que, a través de la paraula, a través de les seves obres, no? A través de, del diàleg entre els uns i els altres, han aconseguit molt més... Que, que alguns amb unes armes, no? A la biblioteca de biografies en tenim moltíssimes i, de fet, us convido que vingueu i passegeu, no només amb llibres perquè reconec que potser a gent no li ve de gust llegir-lo, però també hi ha DVDs que parlen de les seves vides, de les seves històries, explicant doncs això, com es pot arribar a, a dialogar sense uh -huh. enfadar-se. És a dir, que exemples, no? Allò que dèiem de... Ai, doncs, realment allò no sé com, som, com es porta a la pràctica, no? No sé com algú pot arribar a aplicar aquesta filosofia. Doncs hi ha exemples allò que en descobreixes segons quines vides, abans ho deies, no? La del Gandhi és la, la vida, no? De, en aquest sentit. Sí, n'hi ha moltes altres i evidentment no els podrem dir totes per sort. Uh -huh. uh, de fet, el... Normalment, comencem pensem amb, amb, amb gent això que treballa per la Pau, també pensem molt en el Premi Nobel de la Pau, no? sí. aquest, que, que està, és tan reconegut. Sí. I hi ha molta gent que l'ha rebut des de l'Obama l'any passat... Que va ser molt discutit, aquest de Obama. Que eh? va ser molt discutit i ho segueix sent, jo crec, eh? sí. però gent no tan discutida com, per exemple, la, la Rigoberta Menchú, uh -huh. no? És que va lluitar pel, pels pobles indígenes, bueno, està lluitant encara pels pobles indígenes. No? Doncs mira, jo he portat aquí un llibre d'ella que es veu dels indígenes, que t'explica això, no? com una, una dona a més a més una dona en aquest cas no? sí. que se suposa que partim d'un punt més desfavorit i més en aquests països llatinoamericans que és una cultura masclista o sigui, no sí, sí, sí, eh? en canvi ella doncs, des de la seva fortalesa des de les seves arrels indígenes ha lluitat, està lluitant i jo crec que lluitarà fins que, fins que es mori i no precisament amb armes, sinó amb paraules no? de fet, eh, veig que aquell llibre que ens portes de la Rigoberta Mençú forma part d'una col·lecció que és dones del segle XX, que ha pòrtic. O sigui que exem un exemple és aquest, però n'hi ha altres dones representatives, no? Sí, sí, per sort podríem trobar diverses, diverses dones que, que responen a aquest perfil, eh? Uh -huh. També podem trobar, a més, la, la, la gràcia d'això és que la gent que treballa per la pau li és indiferent el sexe, com hem vist amb la Rigoberta, li és indiferent l'edat, la condició religiosa o el país, no?, Aquí al damunt tinc el, un llibre del, del casal d'Àliga, uh -huh. el bisbe casal d'Àliga, que a més a més a mi és una persona que admiro profundament. Uh, t He portat un exemplar que és una vida enmig del poble, però n'hi ha molts altres, no?, d'aquest bisbe català que està a Brasil, que està treballant també amb els pobles indígenes, que, els està, produint, que està amenaçat de mort, que ell ho va fent com una formigueta, no? És d'aquestes persones que, sense tenir premis Nobel, sense tenir potser un reconeixement internacional si vols, digna de la seva persona, sí. va fent. I va fent... Sí, és el ganes. que tu dius, que els és igual, no? Que en el fons el que volen és la seva lluita personal contra les injustícies i, els, i aportar el seu granet de sorra, no? Exacte, aquí, o sigui, jo crec que també són gent que han entès que el món no es canvia eh, en global, sinó que has de canviar al teu voltant, perquè és del voltant camin els al voltant i així anar fent poquet a poquet, doncs pues anar creant la cultura de pau que parlàvem al principi, no? De dir, a veure, jo no podré fer canviar tota el poble de Tiana, uh -huh. però sí que podré a influenciar sobre els meus fills, sobre els meus germans, sobre els meus cosins... Els veïns, inclús. Els veïns, no? I a poc a poc doncs, anar perfilant doncs, una cultura més tranquil·la. Uh, veig que aquesta, aquesta biografia de Pere Casaldàlega està editada per Edicions 62 i és una biografia d'aquelles amb consistència eh? perquè no són quatre pàgines, és a dir que hi ha moltes uh, històries a conèixer al voltant d'aquest personatge i que segurament, doncs, com tu deies, que ha marcat a molta gent i que la història ha arribat a també a molta gent, però si volem conèixer més els detalls del dia a dia, doncs està aquesta, aquesta biografia, no? Sí, sí, sí, a més a més també té uh, un altre llibre de, de correspondència que s'escriu mm cartes, ara no em facis dir amb qui, eh? però sé que també és una altra manera de, de veure com és la seva feina, no? perquè ben bé quina és la part de la seva feina que es coneix i que, la que es fa. Jo sé, per exemple, que està recuperant tota la memòria eh, no escrita dels pobles indígenes i això et aixeca moltes ampolles. No? O sé sigui que Clar. hi ha molta gent que no hi està a favor, però ell ho defensa se'l reivindica estar al costat de, de la gent més humil Hi a veure, un d'aquests personatges que jo sincerament crec que val molt la pena eh, asseure't i llegir ha un llibre d'ell. Sí, sí. Molt bé, doncs un altre personatge, com deiem, hi hem repassat a eh, doncs la Rigoberta Menchú, el Pere Casal d'Àliga i qui Podríem i ens seguir, portes. eh, perquè podríem seguir amb el Nelson Mandela, amb el Gorbachev, amb la Mare Teresa de Calcuta, són tots aquests personatges que tots tenim en ment i que tots s'han escrit alguna biografia, no? Sí, i biografies i anè, bon, anècdotes i històries personals, han explicat com està la situació del seu poble i sobretot això, no? Són gent que ens fa reflexionar sobre altres maneres d'actuar, no?, entre uh -huh. això. Un altre que també, eh, a més a més, ens va deixar fa, fa molt poquet, aquest any passat, és el, el Raymond Paniker, no?, que és, és un metge filòsof eh, religiós, no?, que, sí. a més a més, ell lluitava per la convivència entre les religions, que també és un altre d'aquests grans conflictes tan, tan, bueno, tan al dia. Ja, ja ho sabem que és un dels, de, dels grans motius o dels grans motors de la guerra, no? Allò, les diferències, no saber-les portar o no saber acceptar les diferències, no? Jo crec, és una opinió humil, però crec que el que ens fa començar qualsevol cosa, a part de termes econòmics, això ja se'ns escapa a sí, nosaltres, sí, sí. però és sobretot el, el desconeixement. Saps? la ignorància, el, el que no coneixem ens fa por. Uh -huh. I la manera de combatre ho eh, sovint és això, la violència, dir, ho rebutgem. Quan comences a, a viatjar, a llegir, a parlar, a conèixer altres cultures, altres religions, comences a entendre, que no vol dir que comparteixis ni que t'hi converteixis, però comences a entendre les altres maneres de viure, no? I aquesta era una miqueta del Raimon Pànikar, no? Que mm, deia això, quan més ens coneguem, menys discutirem, uh -huh. no? Discutirem en el sentit francès de la paraula de, de tenir una conversa i intercanvi d'opinions. I d'intercanviar, clar. Però no de discutir de, de violències. sinó, uh -huh. no, a veure, sempre hi ha un, un terme mig. No? Que, de fet, en com està evolucionant la nostra societat, aquest llibre que ens has portat segurament és del tot imprescindible i, i molt, molt recomanable, no? perquè ja ho diu tot en el títol, el diàleg indispensable de la Pau entre les religions, no? O sigui, allò de que tu dius d'aquesta por que tenim al desconegut, que és veritat, eh?, que, que tenim aquesta por, doncs intentem allò endinsar-nos en aquesta... Perquè aquesta persona que va viure tant amb els hindús com va viure, no? Sí, sí. va viure una mica de tot. I ell és el que deia, diu, a veure, és que... Uh, per què ataques algú que no coneixes? Uh -huh. No? De... A primer conèixer-lo, llavors decideix si ell va en la mateixa línia que, no, línia que tu o no... I això no vol dir que l'hagis atacar, però sí que el pots arribar a entendre, no? Uh, és un missatge difícil d'entendre i d'explicar, eh? jo ho reconec, però sí que val la pena que ens el anem interioritzant per a poc a poc anar pos posant més paules les nostres vides, que al fons és el que, el que és del que es consisteix, no? Ens has portat tots aquests llibres, biografies i una mica de tot, eh, doncs, relacionat a tots aquells els adults, no? Que vulguem saber doncs aquelles a, personalitats que han marcat en aquest sentit, a, doncs, la vida i proveig que també portes llibres infantils. Sí, perquè com hem dit al principi el dia de la no violència és un dia que es treballa molt a les escoles, no? Perquè mm, és més fàcil educar un nen a la pau que potser un adult que ja té una experiència que és molt més difícil canviar-lo que no és impossible, eh? Uh -huh. Però que sí que és veritat que també és molt important que els nens entenguin que no tot s'arregla amb la violència. De fet, poques coses s'arreglen amb la violència perquè després de la violència ve la venjança. I aquí ja hem començat una roda que no es para. No? Llavors t'he portat llibres doncs, per treballar amb els nens el que és el tema de la pau. T'he portat primer una col·lecció de, de, de l'editorial Cruïlla que es diu Pensa-hi, que de fet aquest llibre que t'he portat concretament és La guerra i la pau, però ten una sèrie de... Són d'obres de filosofia, uh -huh. d'acord? O per nens, eh? Per nens. Sí, sí, per nens que t'ajuden a, a, a, a entendre el què vol dir portar-se bé portar-se malament, el que vol dir compartir, el què vol dir, en aquest cas, pues, la guerra i la pau, no? Són llibrets molt senzills, eh, molt aments, molt dibuixets, que volen que el nen reflexioni dintre les seves capacitats, vale? però reflexioni sobre tot això que estem parlant tu i jo ara, no? uh -huh. de, del diàleg... I del, del món en el que vivim, i... no? Sí. Si al nen li fa mandra llegir, segur que no li fa mandra llegir aquest altre llibre que t'he portat, perquè és del Geronimo Stilton. El famós Geronimo Stilton. El famós Geronimo Stilton, que ell també ha tret un llibre perquè tots aprenguem a viure en pau. Es diu El petit llibre de la pau. Uh -huh. I el que vol és uh, explicar-li el seu nebot Benjamí... Què és això de la Pau? De fet, el seu nebot, eh, Benjamí arriba un dia a l'escola i li pregunta al seu tieta, escolta'm, com és que no tothom viu en Pau i com és que nosaltres aquí tenim la sort de viure en Pau? Llavors, amb aquesta pregunta, el Gerenim Mòstilton té l'excusa perfecta doncs, per fer una, una història, en el uh -huh. fons una història, que ajuda doncs, això a reflexionar sobre que tots som iguals, tots tenim els mateixos drets i sobretot tenim el dret de viure en Pau. Doncs aquest ratuli, que com dèiem, vam parlar en una altra ocasió, que porta bojos als nens, en aquest cas també serveix aquesta passió que desperta per a, allò. A, doncs afegir aquesta vessant pedagògica, no? afegir aquesta vessant d'educar de, la pau. Sí, això també és important. Eh? Quan un personatge conegut es fica en un d'aquests temes, és molt important perquè té més ganxo. Clar. És a dir, si tu agafes qualsevol personatge que ara estigui sortint per la tele, que són els que els nens eh, adoren, i els eh, barreges amb aquest tipus de temes, els nens s'hi enganxen. Uh -huh. I no saps com, però llavors t'acaben parlant de la pau i t'acaven parlant de la importància perquè el Jero Nimo els hi ha dit. I us em sembla molt bé que el Jero Nimo t'hagi ara apliquem-ho a la vida. Allò que funciona, no? Exacte, exacte. Molt bé, un últim llibre que veig que tens sobre la taula. Sí, aquest és un llibre que jo el trobo força bonic, interessant, i a més a més l'any passat va ser finalista del Premi uh -huh. val que es diu L'enemic. És un llibre que, si te l'ensenyo, Té molt poca lletra i molt dibuix, d'acord? Però el dibuix és molt senzill. I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que és un, és un llibre que amb una història molt senzilla mm. et fa veure el que dèiem abans, eh? Que l'enemic normalment és el desconegut, no? I que quan el coneixes, t'adones que l'enemic no és tan desconegut, no és tan diferent a tu i, de fet, tens més coses que t'assemblen, o sigui, que t'assemblen a ell, que no pas que diferencien, no? És molt bonica la història, i la història és, és exactament és un soldat que se'n va a la guerra perquè li han dit que hi ha un enemic que el vol matar. I per tant, ell l'ha de matar abans que l'ataquin a, a ell mateix. Sí. I li han explicat en el manual que li han donat del bon soldat que, que l'enemic és una persona sense sentiments, sense compassió, que l'únic que vol és invadir la seva terra, i ell s'ho creu, no? I s'està en un cau, doncs, esperant que l'enemic el vingui matar, però, clar, ell s'ha de defensar. Llavors, un dia que està cansat d'estar al seu cau, perquè porta dies i dies, de ser sortir. I s'arrossega per terra fins que arriba al cau de l'enemic. En aquell moment, l'enemic no hi és, perquè està fet el, el camí a la inversa. Sí. I en el cau de l'enemic, doncs, es troba el mateix manual que té eh, ell, uh -huh. val? es troba les fotos de les famílies de l'enemic, es troba les cartes que li ha escrit la seva dona, i s'adona que aquell podria ser el seu cau. I la idea és aquesta, no? Que ja tots que... som persones, no? Que tots tenim la nostra història, els nostres sentiments, en fi, en general, no? I que quan coneixes a l'altre t'adones que no sempre som tan dolents els uns i els altres. Clar, que tothom tenim la nostra part positiva i negativa i que no hi ha un enemic en majúscules contra qui lluitar, no? I sobretot que si hi ha d'existir si un enemic, primer conèixer-lo. Uh -huh. I sobretot, jo crec que aquí en tema de la pau, si ha d'haver un enemic, conèixer conèixer els punts febles intel·lectuals i lluita per ella. Bé, doncs, Déu-n'hi-do, eh? déu nhi la de material que tenim per mirar, i tot ell interessant, eh? Perquè, com deiem és molt variat, és a dir, que una cosa no es clou l'altra. Si l'Estilton el, el podem veure, i l'Enemic també, tots són complementaris en aquesta setmana, no?, per reflexionar una miqueta. Sí, es tracta d'això. Doncs esperem que ens serveixi, Marta, que vagi molt bé. Vinga, moltes déu, gràcies. Deu, bon dia. Adéu.